د پورا والي د عہد او د وعده وینجا ذل وعد اتش سره د وعدو کا عہد یو کو نا پورا کاه وا یا څا والي دې نو څا سره عہد او وعده کړي وا وفات شول لږه تابدار و شي دا طریقه چې غوا دی پورا کړي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې له واوفو بیل عہد دی پورا وا له کی فواذ سره الله سره موکه مواعده کړی د کلمې دی ویلو د وجنه دا الله د حبیب سره مو عہد کړی په خپل منس کې ته دی یا مسلمانان دا سو وعده کړی چې به تاسو کوم نوغه پورا کوي ان العهد کان مسؤولا بشکا وعده شدا د دې بارکه پښتنو ته پښپټیږي پر د قیامت وقال تعالى فرمایلی دی الله تعالی شلویدے واوفو بی عہد الله پورا والو کای فوادی دا الله ای دا اتم کلچ تاسو وا دغی وقال تعالى فرمایلی دی الله تعالی شلویدے یا ایها الذین امنو ایمان والو اوفو بالعقود پورا والو کو وا اقریبه علا شطر دی شیخ رسکڑے اپورا کا عقد نکاح دے نو خذيفان ته ويديو حقوق پر کوي اخدي مبايات دیو, دیو خليفه او بادشاه سره دي عقد كړي دي ته زما خليفه او بادشاهه او هغه کې اسلامي بادشاهي او خلافت نه کيوي نو مخالفت مکو وا وقاله تعالى فرمایلي الله تعالى شنو وي يا ايها الذين امنوا ايمان والو ايمان والو لم تقولوا اولي اي تاسو ما هغه لا تفعلون چ کوي نه هي عہد دیو کو تا وینه ما وعده او سبب وعده پوره کینه خبر مقتل لله ولي د غسي خبره د عند الله پنځ د الله ان تقولون ما لا تفعلون دا چې تاسو وای هغه چې تاسو کوي نه وانبي الله تعالی انحو ته حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایتته فرمایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جدا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ايه الدنافق ثلاث نخه د منافق دري اذا حدث كذبا قال شي خبري کي دروغ و بول بيان کوي پايي کي په خبرو کي د منافقت نخه واذا وعد اخلفا کله چې وعده نو مخالفت وکړي و اذعته منخر او کله چې ورسره امانت کې خودشی نو خیانت وکړي امانت ورسره چا کې فایک خیانت وکړي دا دین د الله مونږه تاسو سره امانت متفقون عليه و زاد فی روایت او زیاد کړي دی په روایت د مصریف شریف کې و ان سوما اگر کډې روزی نسی وسلالم من ذنكه و زعامات خیال کی چنه مسلم جن مسلمان ہے وجکل په تاریخ خوونه دي عقیدتا لدې تا منافق اعتقادي وي او راکل مسلمان نه وي دروغ ګناګړی هو وي واه خلافی ګناګړی خو کینجته نفاق عملی وي ورکه یو نفاق اعتقادي دی هغه کافر یو نې عملی ناغه فاسق او فاجر وي غټ گناهګار وي او کافر کېږي دا چې کدا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې د ګناه د وزن مسلمان د اسلام د دا دایري نه اوږی نه وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال و الى الله حدیث فرمایلی اربع سلور خبري من كن فيه اراغ سوک چی اغکی دا سلور وی نکان منافقا خالص ون دیب خالص منافق وی نکچری اقیدیم دا سیوی ندتبا اقیدتا منافق وی او کاکی دیدان دا ندتبا ملی منافق نو نکافر بنی ومن کانت فیه خسلت من هنہ اراغ سوک چی پاغکی یو خوی وی دینا نکانت فی خسلت من النفاق وی با پاغکی یو خوی دا منافقت حتی اید آها تردی چپری گی دی اذا ا کله چې ورسره امانت کې خديش نو خیانت وکړي و اېدا حدث کذب او کله چې داس بیان کړي نو دروغ و وي و او کله چې سوعدو کې غدرا نو اغواده به ماتي و اېدا حسم فجر کله چې چا سره جنم منوي کنه نو خنزلی او بدیر کوي متفقن علیه وان جابر ابن رضی الله عنه ور توید صحابه اغا وفاداری او پاہت کوروالے جاگر رضی اللہ عنہ وئی قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وئی مات نبی ری السلام فرمائی لیو چلو قد جا مال البحرین ویک چر راغی د بحرین مال مال غنیمت ریراغه د بحرین مال مال غنیمت اله عمل فتحش مدین بجزیه راته او ټکس وراته اندازہ کتدہ کور دی چې غزوه خندق کیدا الله حبیب دا روټه ای کړو او طول خندق وال او تلته جمعه جوړشه اداځ ویلو لپد الله حبیب دا دعوا لا سنی دي تلپ هو ویدا سي بدلله لپټا کر کم بیا بدلله دا شډا کا کم بیا بدل درې لپي وتا کل مال د بحرین فرش فلم یجی مال البحرین حتا قوی جن نبی صلی الله علیه وسلم نلانو راغله مال د بحرین چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې دار فنا نه دار بقا ته لاړ ډرای د وفات نفس د بحرین مان راغې فلم جا مال البحرین کنا چې د بحرین مال راغې امر ابوبکر رضی الله عنه هو کو فرمایلو ابوبکر رضی اللہ عنہ فنا دا د مدینی په کو شوکه او شل چې خلکو دا الله حبیب د دنیا نه لاړ او چا سره سواده کړی د زړه الله د حبیب خلیفې راځي غواده په طرقو دی دوست وی کان له هو رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدت ار رسول چې وی غلره د الله د رسول سره سواده او دینن یاد اگر الله تو حبیب باندې شکر بنو فلیادنا ماته راشی چې زه د خپل حبیب قرضې اخلاص وکاو او چا سره سو عاده فرمایلی هغه پور وکاو فاتح رضی الله نو عز و ترانا قلت وقلت لهما اورته وی ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لی کذا و کذا الله حبیب ماته دا سیره فرمایلی چې کمال بهرې راشی پر دې لپه بدله لږو فحسالي حسيتها يا ولكم ابو بکر رضی اللہ عنہ دک کہا فعدت صحا نوما او شمارلا فاذا هي 500 باقی کی 500 دینارو نو صحابہ درو اس پی ضرورت پیسې نو پانچ سو نو پہر اب لگا کی پانچ پانچ سو را دی فقال لی خود نسلے ها وید دید جنوائی متفقن علیہی باب المحافظت علامہ عطا د عادت جوړ کړي نو دا دغه عادت دا دآدې بدلی نه بلکې میشواله کړي چاله الله د خیر خیرات وسور کړي د انسانانو سره د خېګورو وسور کړي نو دآدې ختمه نه داسې نور نیک اعمال لې یو څړې د جماعت خدمت کړي د مدرسې خدمت کړي نو په دې یې میشواله کړي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې وی ان الله <سؤال> لا یغیر ما بقوم ان الله بدلوی ها نعمت او عافیت او صحت چیکړی په قوم حتا یغیروا ما به انفسه درځي تبدیل کیدی ها چوی په نفسونو ده دی اے الله پچای نامو کی او دې قوم د انعام او الاحسان ناشکری نې کړی نو الله دې نعمت اخلينا کله کله دغه نعمت ناشکریو کی نو رب غنیمت والی او عذاب وروږي اذکر جنال اللہ دی نعمتونو ناشکری نه رپکا وقال تعالی فرمایلی دی اللہ تعالی شلوے ولا تکونو مکی گئی اعزما بندگانو خلتی پشان دا اعزانا نقزت غزلها چاغي بفرن است غزلها اغه خپل جوړي کړي شوی او ودل شوی وړي من بعد قوتن قصد مضبوط وادي دا غین انکاسه ټوکرې ټوکرې په هغې مشرانو ته یاد دي زنانو به وړي رېښلا نو په مخه کوم کارمکه یوه زنانا و ریت به انتساد نومو غي نو, وڑای ریشلا. نو بی دا غي پدې کې نقصان نو سار نه به وړي رېښلا نمازګر به به اټولې ټوکري ټوکړې دا ندي کې دا یو یې نه عمل لیکړې آخر کې बर्बाद نه وي په پریا کارې په نموت پس باد و ایده اغلی و نئی زنانا غنتی مکی گئی چه ده طول و رز محنت بیده مازیگر پلگ وقت کی تباو برباد کن ده طول و مرده نیک عمال کری او طول و مرده خیگری کری نو پبد و اخلاکو پریاکاری په شرک و کفر او آمال برباده و ما و الانکاس و ایجما نکسد و الغزل المنقوض و ایده اغا وڑای چی توٹی, توٹی وقال تعالى فرمایلی دی اللہ تعالی چلوی دے ولا تکونو کلذینا مکی گئی پشان د هغه کسان اوت الکتاب او ورکرشیو کتاب ورکرشیو کتاب من قبل د مخ کی نفتوا علیہم الامدو نوگدشیو و غیبانی مدہ اے ددیو د پیغمبرانو کی دار دار بقاو دی اللہ صنمز کے زمانہ او دادا نرا اللہ حبیب کے دار فنان دار بقا نعمتوں خوشحالیوں ته لاړ دي ندا غي غاسرات او دا کتاب او دا غي سنت من موجود وقالت تعالی او فرمایلی دي الله تعالی شر ہمارا او ها حق رعیتها لحاظ نو کڑے دغ نسوارا او دا غي پیران دغ رهبانیت فحق لحاظ کول سرا وان عبد الله بن عمرو تابع الله بن عمرو بن العاص رضي الله روایت ہے قال قال لي ده فرمای جما تہ فرمای لی فرمائی فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عبد الله یا الله لا تكن مکیگا مثل فلان فلان غن تھے کان یقول لیل هو اجه دش فی تہجد لرا پاس دو نفترک قیام اللیل اوسی قیام اللیل پریخو نو دا اخو خبرانا را اور دا مانانا را بازی خلق کلتا مقصد دلی ویرا دشپیہ تحجد چی شورو کنو ای بے پری خدر گنادنو ای نه نزکوم نا تا احمد کمکل تو پی مقصد دا سین دلی یو اللہ در لتوفیق درکو او دشپیہ تحجد لرا پاسی نو یولو یا بازشاہی او تخدر تا ملاو دے نو دا فریزا مان دا پریزمہ بلکی کزن وقت خدا سی وشي چې تا نه کذاب شي نوړه کې خپغان را ولا بلش پلاغي نه پاره اہتمام کوا رب العالمین بدله توفیق درکې وی عبد الله ته مکه کا پرمسل فلانی هغه د شپې قیام اللیل او تہجد الودری دنو فتره کې قیامل او سي وی تہجد پری خود متفقن علیه اول تہجد توفیق د پاره اسباب دي هغه مون جمعه کې ذکر کړي کله سره چې ماسپوتن نماز نه پس فوري ته ورځو اودې د لارو او د لارو کوشود غک شپ نغان ساتي دته الله د تهجد توفیق پکړي کب سره چې د ماسپوتن نماز نه پس پګړ وړو پټې وی وی سیارو د اجر او د خوشي او لارو پګپلو شفنو کی نو اغه تهجد توفیق خو خپد نه ملایوي چې د سبا مزم ورته نه نصیب شي دې وړنه الله حبیب صلی الله علیه وسلم د ماسپوتن نماز نه پس خبرې باندې کېږي دینی مطالعه کولې شي دینی تعلیم و خضا و او تعلم کولې شي خزا خاون خبرې کولې شي د حق د چې هغه سره خبرې کولې شي دین علاوه د اجر او غبونه شبونه دا چې څوک یې واغند خبرو اترو او د خبرنامو عادتونو جوړ کړی هغه خلک له د شپې پیسې کې الله ته د رسیدو توفیق نه مزه وي متفق علیه پریمان امام بخاری رحم الله او امام مسلم رحم الله اتفاق کړی باب استحباب اتی بالكلام باب ده فبیان ددی کی جنا مستحب دی چې خی خیسته خیسته خبره وکي نر به نر وکي وتلاقه الوجه او دارانگی کلاو مخبری د خان نیوا خوشاله تبسم بکے عند اللقاء فوهد ملاقاتی یورور مسلمان سرا مسلمان لتهنده ترول او د اغسر سخت سخت خبره کول د مسلمان د اخلاق کو سره مناسب نه دی قال اللہ تعالی فرمائلی دی اللہ تعالی چلوی دی خپل حبیب تا وی واخفر جناحک للمومنین حبیبا خطا کاغتا رف بل مومن آمفا یعنی توازو وعجزی ونرمیس را پیش راش وقال تعالی فرمائلی دی اللہ تعالی چلوی دی ولو کنتک چریویت ایزما حبیبا فز ون سخت جبیوالا غلیز والقلب او سخز لوالا حبیب اکستاسو پزرک سخوالے وے استاسو پمبارک عجبک سخوالے وے لنفددو من حولکم نخام خادا صحابہ اکرام بتاسن شوی وے تانا گیر چاپے را واندی بن حاتم رضی الله عنہ دادی بن حاتم رضی اللہ عنہ نروائیت او دادا غم شہور سخی بچے لار ایمان نور اڑے حاتم اتوائی او دی رضی اللہ عنہ ایمان نور او دیمانه مشهور واکيا او ډېر ليو خيار قابل صحابي دا دې ابن حاتم رضي الله عنه نه روايت كاله فرمایي دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي علماء ولي کلي وېدا د د چيمانه راړو مجيد نه وېدا دالوم به حديث دا ورې ده اصل کې وجه دا وتا سو واقيا او دې ابن كثير ذکر کړی مجاہدین و صحابه اکرام و جہاد کولو نو ددائی پا قوم بانیسوکا ددائی پا قوم حملوکا نو ددت رورم پا کراوستشو پا کئی پا نو نبی ریح السلام راگر قیدیان و حالات مالومول نو ددت رورتی سوالوکا او آخ اخپل او ذری پیش کو او ویزد عادی دا حاتم توائی خورے گو او دا دی ابن حاسم داغ داغ ترور دا الله حبيب ورته یا دی فر من الله و رسوله الله حبيب در اخر ادا کشفریږي چې شو پیدا شي چې داخ القوم د فان نه مان رسول بلغه الله حبيب راغ علی رضی الله نور پسین را روانو دې زمانہ دی بیا درخواسته له علی رضی الله ورته څرلیم دی وواړه الله حبيب ورته څرلیم ورکا او دې په عزت باندې دا چرغ لښوون کې دا خلوی فارمدانی خلق نحفل رواي ډېر ملامت او او دا الله د حبيب دا, دا خلکو نډېر متاثر نشو ناجي رضی الله انو را عليما رواه د شيخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ما شوان سره پوښتبی ته یې ټکوله پزمک او خارو کې مكيناستو ادي وای چې ما نظر کو نو زه پوه شم چې دا د بادشاہانو هم دننه نه نه الله پیغمبر او بے ایمان راړو بڑو منع حدیث دداؤ رہ دل حدیث دیرے که مختصره ذکر کرده حدیث کی داری چه تازو الله اللہ حبیب و یوتن نشتا کنارین اے که زنان نده اللہ سر خبرې کئی او دا الله و بنده بندق و منز کی ترجمان بنی رب العالمین و وایا بندا ما تالا تیاوش پہ تکالا و مردر کرده تازو ما ددین سره سمو عاملہ حدیث کدا سیمراغلی وې الله له وړه مخ له ولاړی چې مخ له وګوري نو د جهنم ورپي خي طرف له وګوري د جهنم ورپي غس طرف له وګوري د جهنم ورپي بل الله حبیبی چې کله معامله داسه دا چې ګوره ارچانه با الله د ملائکه په واسطه نما پخفل بذت پس کې جما بندا تا سکری یو یې ته کون نار ازان د جهنم د ورنوساتۍ ولاو به شق تمره اگر که پداسه معمولی کجوری ورکولې اګه دروغی کجوری وژ د نشته نی باور کا کدی ني مې وژ د نشتا نو دا غې درې ما سره د فمل لم یجد او که چا را سي ټکړه د کجوري نموندا فبکلمه د ته یو بیت نوخه خبره کو چالو کا ته کسانو کسان او ګمزه کې صلح او کا چاله د مزد دعوت ور کا شو قران تراولا شو جمعه تراولا متفقن علیه فدی بانید امام بخاری اور امام مسلم رحمه الله اتفاق دی وان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نا ابو حریرت رضی اللہ عنہ نا روایت تیچی نبی ریح السلام فرمائی لی دی والکلمتو طیبتو صدقتو دعنی کا خبرہ دام خیرات دی وہو بعدو حدیث نا دا غو ایبازی صد حدیث دا تقدم بطولی ہی چی آغا پخپل اگد حدیث مخی تیر شعر وعن ابي ذر رضي الله عنه دابي ذر رضي الله عنه نرواية ته فرمايه چه ما ترسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايه لا تحقرن من المعروف شئ اه سپك مغانا دا نیکو دا کارونو نيوشه اه خوش نیکی دا تهنه نقوله ولا سپكو نه ولوان تلقا أخاك بوجهن توليقه اذر كتد يورور سرا فا قلاو تنلیم لاوشو ندام نیکی دا نو نیکی کم عاملين دا سپك نجی حدیث روایت کرے رہے امام احباب استحباب بیان الکلام و ایزاہی للمخاتب و تکریرہی لیفہما اذا لم يفہم الا بذالک باب د بیان د دې کې چې مستحق د بیان د کلام و ایزاح هی او د اوی وضاحت ته مخاطب ده قا وتکريره او د کلام او خبره مقررو هی چې دوزهږي او غريزلیوه لې يفهم ما د دې لپاره چې دا ذکر شي او فهم کېږي ال لم يفهم الا بذلک چکلا د پخهم کنا راځي مگر پرې تکرار سره د چون کې سا مقصد د خلکو دین ز د کولونکو پیاوځلې ز د نه کا د وزري ورته وایا ک د وزلیو نوې درې ورته وایا ان انس بن رضی الله تعالی عنه ان انس رضی الله عنه نریوایت ته جنوي عليه الصلاه والسلام کانو اذا تکلم بكلمات چکلا به تکلم کولو په خبره سره نہ ارہا ثلاثن اغه بدری پیری کوله دي نه غره اره خبر نه له مراد تعالی الحبيب قول خبر احميدي خدا اغي په مبارک او خبرو کې کم محتم به شان خبري چوبوي ناول الله حبيب مکرر کړه اره خبره مقصد ته نه محدثي له ده څه لیکلي تعالی الحبيب چې وکاله خبره کولنه اره ها ثلاثن دری پیری به غو مکرر کړه حتا تفهمان ہو تړ دې چې ز د شو دا خبر لا وی نه وایدا وایدا تا علا, وَای علا قوم او کلش براغد الله حبیب یو قوم تا فسلم عليهم ثلاثا نپای به دری پیری سلام اچولو دری پی سلام اچول مقصد درواح البخاری یو د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړې یوزل ګور یوزل راشد دی اجازه د پارا سلام دې چې السلام علیکم ادخلوا ان لا سلام دی پتا سو مال دی زنه درات لوی اجازه شته وشکهله اجازه تو شی مې راضا الله حبیب چې مجلس لرا دن نه شون سلام دی واجو تا زم زل شو او درېم زل چې کله طلبا نو درو ستی دو په سلام دی و اذا تا علی قوم فسلم علیہم سلامت کانا اللہ حبیب یو قوم ته براغه نو پیری سلام دې ته شروع یو دی اجازه یو مجلس صدرادر نکیدو اول جکله مجلس نو رسول البخاری رحمہ الله و عائشه رضی الله عنها دوم المومنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها ن روایت ته قال دې فرمای کانا کلام رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم او کلام او خبره در رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاما مفصلا خبره واضحه واضحه واضح وی صفه صفه خبره مې کوله اے الله د هر یو صفه داغي انتها خپل حبيب باندې کړو خپل حبيب ته اغه فصاحته او بلاغت ورکړو چې په دنیا کې دا سينه چاته مې او آئنده کې سودا تشتري نه چې مې لاو نو کلام در رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاما مفصلا خبره واضحه واضح واضح. یا فهمه هو کله مې اسمعه پوهېدل به پاره ټول هغه څوک چې واو وریږي هیڅ چا ووري دي کنه دا, دا الله حبیب موجهزور د قر... کلام الله او کلام رسول صلی الله علیه وسلم د خلق مخکوا ټول خلق د پویږي د بنده خبره لا سوي ځنه خلق ولا رسل ځنه ورته نه رسي ورته بندګانو چې کوم کتابونه جوړ کړی نو, نو پاره ځنه خلق پویږي ځنه پینو پویږي او د الله کلام دا کزانا نه کناري نه ک بډا ګان دي کزوانان دي ټول پيپوي يفهمه كل ما يسمعه پوي دل په دې ټولا سوق چې واو بیري دي وګ دي ورلکه هر واهو بوداو دې روایت کړی دی امام ابو داود رحم الله صلى الله تو اسغاء الجليس لحديث الجليسي الذي ليس بحرامن وَاِسْتِنْصَوَاتِ الْعَالِمِ وَالْوَاعِزِ حَاظِرِي مَجْلِسِهِ باب دفع بیان اسغائل جلی د دوغب کی قدود یو ناس مرگری کی لحدیث جلی سے تپارد آغا خبری داغ ناس مرگری ددہ الَّذِي ها غا خبر لے سب حرام انچے غا حرام یو خا خبر سوککئین واغی تبا غب کے لئے او چل اللہ خبره رہا کتاب الله دے سنت رسول صلی اللہ سنت رسول صلی اللہ سنت رسول صلی اللہ ان کے حادری مجلسی اگا حادرین چپ شئی نگردی کتاوی یو با ته تاوک کې دے دویم بدی دا پار چپ کینگ او اصحابیانی سوری رحمت الله علیه قول محدثین زکر کرے ایبوی چې دا علم روم بنای درجه دا غوک کې خدل یو سړی نه عالم د دین سره جوړیږي دا غوک کې دی د غوک کې خودو نفس بچت کی او د چرکی دو نفس به خبره یادای او چې یاد شوا نو بیا په دې عمل کوي او دا عمل نفس وې نور تر سیدا د علم زمه نجریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہونا روایت پر قال آخرے فرمائی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو فی حجت الوداعی پا حجت الوداع کی اللہ حبیب پا تمام عمر دنبوت کی یو حج اسلام کڑے اغیت حجت الوداع ویغیت حجت الاسلام ہوئے او صلور عمری فرمائی لیوی کڑے ویمات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہجۃ الوداع کی ہوئی ذکہ تقریبا 1.9 نوالی تر دیر شو زورو پورے صحابہ کرام دا اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم طرفی حج کی شامل شیو وینستان شوی دین ناسا اہلک لک چپکا زورت صحابہ او تقریر او عذ کو لغا نوما اہلک لوی چپ شیخ خلق خبر کو لک چپ ثم قال بهذا اللہ حبیب فرمائے لا ري عبادي كفارن داو د خطبه خدا لاغي نه يو الفا رسول فال ذکر ک وي مغرغ زمان پس کفارن کافرن یاذ ري بعضكم رقاب بعضه چې و هي باز است تاسو سټونه د باز یعنی او بالقتل ویمه یومن قتل ویمه زمان پس کافر مغرزه ورا علماء کرام وکری د حدیث سم معنا دا ولې یو مسلمان د بل مسلمان په قتلول باندې کافر کیږي خنا نو دې دې کې یو معنا دا چې دې ت تشدد او تقديز نه لسی ویل د مسلمان قتلول دا خود کافر عادت ده نو وي ګره مؤمنانو کافرونو ته عادت و جوړو شي چې مسلمان وژنې ویني دوی د کې عادت د کافرو تاکہ عادت دا صدی دا کافر ہوتے یا بعض علماء کرام علی کلی چی حدیث پر قل ظاہر مسلمان وجنم او دا وجل حلال گانے نو بیابی وجون کے کافر کینے تا وجون کے بی کافر کینے او درے موج علماء او دام ذکر کرے وی کم سڑے مسلمان چرا پاسدو نا حق قتلیو نو دا تا خاتمہ و کفر د قاتل اخاتم خرابینا کوي به یې خبرونه هغه وردا څومره د در خبرې او فرمایله چې زمما نفس ګره کافر جوړ نشي چې یو بل ستو نه وای د الله حبيب بارکی د دین یې ریدو هغه شان نشو کولا نن د اسلام او کلیمم وایو سور مسلمانان قتلوا او لخی ز... لا غرز په باور کې سور مسلمانان شهیدان هغه شن. را مرګري خبر چې د زنانو یو غخي مورټولي کې سنو ی بچ د مور د سینې د پاساو او شوید شو او ډیرکو شش موکووخوا غجو دا کېدونونه د مور د س ده د زمونږ د ورلهه یو پهدي ترتیب باې او بیابد نامهوي فلانې مجایددو په ګملانې په کورې بامبارری کوم سلمانان لا تر او بعضې کوفاره يې به بعضو کوم مرقا به بعض مګر ځای پس کوفرن کافر يې به رقاب کوم ریقا به بعضې چې وهي بعضې ستاسو سوتونه د بعضې ده متفق علیه باب الوعظ والاقتصاد شی باب دې په بیان د وعظ او د نصيحت کې او په دې د اعتدال او درمیان روی نه به کار راسته شي نو به بالکل ترکه او نو به دومره کې خلک تړي شي بلکې د خلکو حالات او لغوري او د خلکو د مشورې مطابق قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوې او دعوا الی سبیل ربک راوب عل خلق لار دختل رب بل حکمت ته حکمت سره حکمت څه ته وایي د او سنت علم او عمل نیو د پرانا کی دعوت او تبلیغ ته حکمت وایي والموعظه الحسنه او پنصیحت خیر څه سره وایي او نبی وائل شقیق ابن سلاما دابی وائل شقیق ابن سلاما رحمه الله در روایت کې قال کنه ابن مسعود رضی الله عنه و یو ابن مسعود رضی الله عنه یو ذکروناتی كل خمیسه مره دا مونتبه واذو نسیت کولو ده هر جمعه رات فورزبانه مره تن یوثر یو خاصره چې کې خلق ال یادې راجمه کی د دې تعين و دې تخصیص د ته تائیں لکه د قران او د دین تعلیم او تعلم او تبلیغ او خودني درس و تدریس خو هر حکم نه و یو ته مکرر کیږي چې هر ساره نوې د مازیګر د مزنا پس وای د جمعه رات پرز وای د جمعه پورس وای نو د ته تائیں نوې د ته تخصیص نه وای یذكرون فی کل خمیس مرته منتبه واغ او نصیحت کولو د هر جمعه رات او یو یوځل فقال له رجل نورتو فرمائل یو سڑی یا ابا عبد الرحمن یا ابا عبد الرحمن دا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کنیو لوا دتو انک ذکرتنا زدہ خوخہ گنام چتامونت وعظ کول کل یوم روزانا فقالا نو ابن مسود رضی اللہ عنہ ورطو یما انہو یمنعونی خبردار بشکا منی کوی مالر من ذالک د روزانا وعظ و نسیتنا دا خبره اني اکره چې زبدګنم ان امل لكم چې تاسو ستومان او ستړي نه کوم دین دروانه بوج نشي و اني يتحول لكم بالموعظه و اني يتحول لكم بالموعظه اوز یعنی خیال او لحاظ کوم ستاسو په نصيحت کې دې وجه وي وایي د خیال او تخلق لحاظ کوي چې په خلکو خبره کووچ کی بنا بلکې دا څنګه اندازي شرریږي په خوګوالې کې پاتش او جده موږ د دې چې خلک پستړي دي هواینده د هغه د مجلس نظار ساتي او جن کې غوړه دا طریقه پکاره چې په خپل مرځي خلک ناس دي نو هغه روزانه راځي او هغه سره هغه کل نو بیا په بل روزنه ای بل پای باندې شی بوج شي نداءه اثر به صحیح نه وي و ان يتخاولکم بالموعظه ذل لحاظ او خیال کوم استاسه پر نصیحت کی کماکان رسول الله صلی الله علیه وسلم لکاو رسول الله صلی الله علیه يتحولنا بها ذل لحاظ او خیال به کول زمبدی مخافه تصامت علینا دو وجدی یاری د استومان سیاو د استریوالینه متفقن علیه يتحولنا معنا در تکیتا احدنا زمون خیال به فرمایل اے فواز او نصیحت کے با الله حبیب د امتو د صحابو خیال فرمایل وان ابن يقظان عمار ابن ياسر رضی اللہ عنہ دابل يقظان عمار ابن ياسر رضی اللہ عنہمان روایت نامور صحابی ده د تشادت ملاوه والدته شهادت ملاوه والدته والدت خاندان کې اکثر ټول شهيدان دي دې فرمایي چې ماوردی دي در رسول الله صلی الله علیه و سلم چې فرمایلي ان طول صلات دهش کو غدواله د مزدې او سړي موڅو غټکاي هه او غد مسكين غداګانو د بیمارانو زويفانو ماشومانو خیال کړي لکه پنو دا پنور رواياتو کې راغلي او غد مزدې او سړي واقي ساره خطبتي هي واقي ساره خطبتي هي او لنواله د خطبه داغه اي خطبه لنډه وای او مزدو غټکاي ترې خطبه مقابله کي وای ما انتم من فقيه دا نه د د فقاهت او د پوي فا افیل السلاطا نتاسو موز اگدوئی و اخصیرو الخطبه و خطبه لندوئی یعنی خطبه دی لندوئی و موز دی اگدوائی. اصل وجه دادا دا. و ای موز مقصد, مقصد دی او دا خطبه دا خطبه شکم دا راغی او فرعلا نو مقصدی شید اگدوئی او کم شیج راغی مقابله کی پورا مقصدی ندی اگدوئی فاتیر الصلاة نموز وک دوی او دیموز وک دولو کې بعد ګډا د بیمار د ضریف علمی واقسر والخطبه او خطبه لنډه رواه مسلمن او ما انت بمی من مفتوحه <تصفح> اول مین پکې مفتوح دی او بیا حمزه مکسوره او بیا نون مشدد دی ای علامه دال دالته نه فقہی دای ولا ما د چې دلالت کوي د فقاهت او د سمجاره باندې <تصح> <تصح> معاویت بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ دا حضرت معاویت ابن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی بینما انا اصولی فمن دریکی چه ما مسکولو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم رجل من القوم پرنجک لري وي او سړي د قومنا نګر سوق چې پرنجو کی ناغبا الحمدلله وي او ريجن کې ورته يرحمک الله وي فقلت يرحمک الله ما ورته وي الله دې پتا رحم وکي اي په مسكي ورلته جواب ورکو ابتداء کې په مسكي خبري جواب سلام کلام دا جېلو هرڅو دا حکم منسوخ شوه نو دا صحابیو چې کله ماګله جواب ورکوچ ير همکله فرمانی القوم بیاسوارهم فرمانی القوم بیاسوارهم نو وای معنی ګره ظاهری دا دا و استعمال ال قوم پس ترګ نه ټولو ما ته سې اوقدر لکه څوک چپکه اوچا ناشنا کاری خلق لو ګورې جرات څوک فقلت ماوي وا شکل واګ واللیديوي مور د د ما شانو کوم صې حال تنظرون زور تاسو لیا تا او ما ته ګورې دوله بد بدګوري د پځان کوونه شوو چې ماغو په موسک کې خبرې وکې فجا علو یظې هوونه به ديیم نوای اوګرې دل چې ووهې لاسونه علىافغاې یم د خپلو پتونو نهتي را چړ لاسې په مو کې داسې پتون ته را فلم ما رہے ته هم کله شمادیو کتل یسمیتو ننی جدی هما چپل غاړي یاره چپ شپ موږ کی عمره مکا یوزل خدای رحم وکلا او یوز پک نور خبره کې لاکب نی سکت تو اظم چپ شو فلم ما صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې موږ رسول الله صلی الله علیه و سلم د امرت خي جل الله خپل حبيب تا سمرلوي سینه ور کړیو سمرلوي اگر صحابیو وفاب دی ابي هو او امي مروبلار ميدان الله حبيب نه قربان شي مارا من معلمن قبله ولا بعده ما نو کتل معلم د دینه مخه او نه د پس بس وزه راشي احسن تعلیم منه دير هايسته تعلیم ورقولو على د نبي عليه السلام ری مالا سے معلم کتدینو فوالله ما کہرني زمال الله بزاد قسمي نہ کوئی اور اٹل ولا غربني ونيو عالم ولا شكمني ماتي سبب در دي منوي قال الله حبيب فرمائل ان هذه الصلاه بيشکدا موز لا يصلح فيها ند درص پدي کی شیخ انس شیخ من کلام الناس د خبر خلق اور پدي کی موز کے خبر نک ان ما هي التسبیح دا خد اللہ تسبیح او پاک بیانول والتكبير او په دې مشکل الله لوی او بڑاي بيانول دي وقراءه القرآن او القرآن مستلزم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا <تصفحان> وي له کس څنګه چې الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلي رسول الله اني حديث عهد بالجاهليه زنه د جاهلیت نه راغلم او مسلمان شوی وخت الله بالاسلام او الله اسلام راوست وینا وإن من نار رجالاً بشك فممكن سړیو یا اتون القهان اي بکاهنان او تلګور کاهنا غشالوي چې هويزه په غېبو پويګ برښوي څه معلوموم پټ شوی څه معلوموم نقطه وري نور سټوني او دی طریقې سره داوي کوي جماعت د مستقبلو پته ممكن سړیو چې دې بکاهنا مترازل قال الله حبيبي فلا تاسحب فلا تته هم زور قل تماول الله و منار رجال يتطيرون من کس کسان وې په بدفالای ني وي چې دا کورس پیر دی دا مرغوال سپیر تاسو پیر دی او فلاني شي پیر دی قال ذا كشي و بيدایو شي دی يجدونه في صدورهم چې دوی په دې خلوسینو کې مومي وهم نه وهم پرستی دا فلا يسدنهم نو دا دې د خپل کار, کار نه بندای نه چې فلانه په مخراره کارمه سمې نفري فلا يسدنهم لو دای دی بندوینه د خپل کار نه راوه مسلمه د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله السکلو قزمید سای مثلث سرا دې ټکی دی ویل مصیبت دا سکل په معنا د مصیبت راضی والفجیعه په معنا د ګبراهټ راضی او ما که هرنی ایمان هرنی زیونه رټله وانل ایرباز ابن ساری رضی الله عنه دا حدیث در لمغ کی تشریح ہے اربعہ بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے روایت تھے قال نے فرمایو اعذن رسول الله صلی, صلی اللہ علیہ وسلم واسہن اللہ حبیب مون تهون نصیحت فرمایلو وجلت من القلوب تعيد وجن پسرو نو کی یرا یر راغلیوا وزرقت من العیوس او اعید وجن دستورونو اخ کی روانه شوی و ذکرل حدیث او حدیث ذکر کو وقد سبق بكماله او تشریح ہے حدیث بکمالی یعنی پورا باب الامر بالمحافظة علی السنة فباب دا امر دا محافظت بسنة کی ودکرنا امگا ذکر کلو جنة ترمیزی امان قال ویلی انہو حدیث حسن صحیح وصل اللہ تعالیٰ کینا باب الوقار والسکینت باب دا فبیان بیزت او سکونت اے تا چې کارونه د څوک هیڅ هغه د نه خلاف او د آرام او سکون نه خلاف ني دا مروته او سړیتو یاني د انسانيت هغه طریقه اسلام خي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی الرحمن سوینا بندگان د رحمان هغه آسان دي يمشون علی الارض يا غي غرزي جوان تي ري پزمکا هاو ن ناجزيسرا پکانا ركانا نرمي نرمي سرا ناجزيسر جوان تي ريش وا اذا خاطبهم الجاهلون کلا چی خبري کوي د دې سرا خلق جاهلا او غي جاهلا نه خبري کوي د شر او فساد خبري کوي قالوا سلاما نداء الله بندگان د سلامتي خبري وانا عائشة رضی اللہ تعالی عنہ دم الممنین آئیش صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تھی قالت بی بی فرمائی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نوکتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعن قطر مستجمعن قطر زواہ کر یعنی ما نوکتل چرم دا اللہ حبیب پدا سي زور سره خندا كون کي حتا ترا منه له حواته چي دا غی دي دا غي اغه له حواته ليدشي دا خپلواز کي نو په هلكي او طرف ته وړاو ټوټره دغه هشکاری ورجبه ولا خلک وې بل بل خلک هشکاری نو دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم اغه دا مرئي اغه وړي وړي جيب چورته دا په خندا کي چه تذكار شي وینو انما كان يتبسمو تلا حبیبت و بسم کولو تبسم دې ته وی چې لامکینی غوونه اخترشی کله غواړې کو خند اخر الله د حبیب د جامی غوونه وکړشی خدا سي ندي خوان دي چې له حوات سرګن شي متفقون علیه دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړې له حوات جمدد الله حاتب وهي اللحمه التي دا غاغدا في اقصى سقف الفم چې وی په انتها دا غد درمیان هیڅې دخلې کې بالکل د ماره باب ندبی ال اتیان الصلاه و العلم نحو هما من العبادات بالسكینه والوقار باب دې په بیان د دې کې چې مستحب دي اراد للمشتا دارنګ علم ثیو شریف جماعت ترازی مدرسي ترازي وانه وی حماوت د دې غنځ نور د علم مجالس دي من العبادات برازِ فَسُكُونَ مَنْ د عبادتونو نه غیره برازي به سکینه و الوقار پس سکو نو پایزه او احترام سره من دې ونوي جمعات لچرازه بلکره دادہ بو خیال وساتې یو زنانه مدرسې د دین ته طالبات د دوی په کوي او سنت تریکي مطابق تلل وي خبره نه کوي دارمیدہ دا پرده احتمام پکای لار من مان د زنانو حق نه کی ايو طرف لا يا بل طرف لا حضور پاک صلی الله علیه وسلم دې تحقق ور کړې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوه و من یعظم شعائر الله هر غچاتی تعظیم کو داغه نخد دین د الله فینها من تقول قلوب نوبیشکدا د دې پرزګارای د ژوندونا شاعر الله دی ته وای دا جامدله شعیرت النخلوی یعنی کوم سيزونه چې د مسلمانې او د اسلام نخوی لکه جماع مدرسه دارنګې بیت الله شریف مینا دارنګې مزدلفه عرفات دی ته شاعر الله وای چې عقید اسلام او دین او د مسلمانې نخې غړلې شي د دې تعظیم بکه څنګه تعظیم بکه لکه څنګه چې الله رب العزت د تر ټولو طریقه خوښي وا نبی اور رزی اللہ تعالی عنہ دا ابو رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمایا چې سمعه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مېما اوريدي د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چې فرمایلي ادا القيمه الصلاه کله چې اقامۃ کړې شي او مز فلا تا اتو حانو دې تم راځي وان تم فمند مند من رازه گورا که ده جماعت نباریو میو سڑی مند من وی بازی پکی عوام جماعت که مند ویش وی رکات را نجی مند من ویش واتو هاراش دی مستوانتم دمشون چه تاسو پارا مرام زی والیکم السکینتو پتاسو بانی شکونو فما ادرکتو آغا مز چه تاسو رونیو راگیر مکو فسولو اغب اوکی وما فاتکم اوک چکم در نفوس و نفاتیمو چه امام سلامو گرزی اغ متفق علیه زادہ مسلم فی روایت لہو زیاد کدی امام مسلم رحم الله به روایت کچلی امام مسلم رحم الله دہ پار ہے فإِنَّ أَحَدَكُمْ بِشَكَّ یَوْمَ فَتَاسُکی ذاتاً یَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاۃِ چکن دے را داو کی دموز نو فاو فی صلات دے پمسکی صاحبگی اے رپورنہ چترو ہتے دمس پن یتہ تہ پمسکی نو مسکی خشوک من دینو ندو کور نہ چ دمس پن یتہ رو ہتے تدا حسابگی لک پمسکی چے وان عبد الله بن باث رضی اللہ عنہ روایت ہے نو دفعہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرفہ دی وی زرا علیہ السلام سره پرد عارف میدان عرفات نماز لیفی ته نبی علیہ السلام راتلو تو حوال سور فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراه وارد النبی علیہ السلام دزان نرسو زجن شدیدہ رترسا او خان او سرل خلکو رٹلی وزور بر او مناسبی طریقی سرهوال ووتل للی بل او وازونې واورې دل دو خانو دپاره وخواانوله خلکو واازو نورپول چ راتیځږ نوفه اشاره بې سوتی ږي د الله هبي سره لا کې کوړه و غې شاره کا ایلی هم صح ک رابطته وقالوي فرمال اویهن نسو علییکم بسڅ ک نه خلکو پاه مه مرائ مرا منډې مو ساروته منډې مور کوي میډان عرفات نه مزدلیفی طرضی نپاره مه ف ن بر للی نیکی پتی رتلو کینلا ویږي په خبره باندې چا سره ګنې منډي دی وای ف ان البر ليس بالاذای نیکی پتی رتلو کینلا رواه البخاری او دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړي وروه مسلم بعده امام مسلم رحم الله بازه دا روایت ذکر کړي البن اطاعت نیکی ایت وی ول ایذاع بزواد المعجمه فزواد سره معجمه اله وی او قبلها یا انمخی تیارا وحمزتن وحمزتن مکسورتن چه غیبانه کسراو زرده و هو الاسراعو دا تیزو تلو تاوئی او مندو تاوئی وینی کی پا مندو والو که باب دے پا بیان دیزت و دی دمل دملمکی دملماء ازت دا غم المستیاور کول دا زمگو ساسود دی دینی باب اکرام ادریس باب دے بیان دیزتو دو دو اللہ اللہ دی عزت او احترام دے ملماق قال الله تعالی الله فرمایلی دی تعالی شلوئے دے پختل کتاب حکیم کے خپل حبیب توئی حل عطا کا حدیث زویف ابراہیم المکرمین حل عطا کا آیا راغلے دے عطا حدیث زویف ابراہیم المکرمین خابرد د دے ابراہیم علیہ السلام چه اغیزت من ملمانو اے چار سو چین صفحہ دا چار سو چین صفحہ بانے کباب اکرام از ویف از دخلو علیہ کلچ وردن نشیو دیپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقالو ندیم ملمانو ویلیو چدا انسانی شکل کے ملائک راگلیو سلام آدی ویلیو منگا سلام وائیو سلام قار ابراہیم علیہ السلام ورته فرمائے لیو سلام ان پتا سو دی سلامی قوم منکرون یا قومی ای ناشنا او دام در توی جی گرم ملما فو خدا اندی ملما غی نی پی جانی ندیس دنیای دنی لالیس چشتا دا غا خدمت لیلہ فی اللہ او کیا سری نستا سجاتا دا او نور ستمن دا نو اغا ملما ستیا دا سی دا. منکرون ناشنا فرا غیل اخلی گی د میلمانو نه پټ لاړو او کا اپکور کې اوس خې وغه زبحه خدای غوخريته کا فجاء ابي عجل سميد راتلې کړي د وېتا پسخري صرف سرا سمين سرب توي فقربه ويله د نونځ دې کړي او داتو عام دېتا خال الا تاكلو وردا خليل د مسيح آداب شي وراتا کلون دې تا راځو کېښکولوي آیا تا سفرا وقالت تعالى او فرمایلی دی الله تعالی چې ویل و جاء ابو قومه يهرعون اليه راغلی دی السلام ته قوم دا غچ راز غلول شلي له اليه د کور طرف ته و بين قبل ودینه مخک كانوا يعملون السيئات هو غي يعملون بكل نكار قال له عليه السلام او ته فرمایلی يا قومي اي قوم, قوم زما ها ولاي بناتي دا د قوم دا زنا نه چې پشان د هنا <ھننت> اطهرو لكم او دوی حلالي دي تاسر پارا فتق الله ان الله نو يريږي ولا تخزوني في ضيف ما مر سواك وي زمان مل منور وا دي عليه سمين کوم رجل رشيد ايانيشته پتاسو کې څوک سره عقل من لو خيار چې سده عقل لا رده تو خي وانبي هريره رضي الله عنه دابو هريره رضي الله عنه نروایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال کہ نبی علیہ جنبی السلام فرمایلی من كان یؤمن بالله ارا وسوق ایمان ساتف اللہ والیوم الاخرہ اوپر زرستنئی فلیکرن ضیفہو نو زد عزت کای کا دخل ملما دخل ملما عزت ورادو طرف لحال فرا تخا خداي دې مل معنا خلقو اجر او جماعتونو تراټلن او با قاعده مسلمانانو لاغي خدمت کوي او سو خلقو کې مل مسیح ختم شو بلکې سو دې په جماعت اجر او مل مكن بیا یو ک شغله شو کېدار به دې خبرات ورنه جرا پاسې ناغخل سمې هرڅي چې ډرنه وړي نو د معاشري دخل کو دخل له بد اخلاقی شرطه بازي الحمدلله په هر کلی کې داسې ده الله مه يدي دن کې او د الله بندگان شته زړې غواړي چې د خدایي مسافر او ملمنو خدمت وکي او بیا باغ له یو کڅوکی له پارو مدره ابي سره تخته یې غلوه تخته او جرګي کیسویغه تخته څوک چې الله باندې يرند قیامت باندې فليوکرهندوې ضيفه فلو فليوکره مدوېفهو ني کوي د خپل ملما ومن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بال الله یا غصوب چمان سای په اللهیو بالخری او پررضروست فلو رحمه سله رحمی د ساې س رحمی کټکول بناه كبير ده ومنکان یو مننو بال الله او هره غاسوب چمان سای په الله یو بالخرې او پررضروست ف یاقل خیرره یاخې د خیر کې د چا په د صح خبره. او لا یصمت چپش بس چپ دی ناز یاری سم خبرو کی یاری چپ نازوی متفق علیه وان ابھی شوره ہوئے لی ابن امر ابن الخزائی رضی اللہ عنہ قال نے فرمایے سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما ورید لی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوری چ فرمایا نے من کان یؤمن بالله هر رسول چی ایمان ساتي په فیو ملې او پر ست فیکررم دوفه نو د د خپلمل مع زت کوي فیکررم فه جای زته عزت منند کېماللاه جای ته د د خپل او دغ غ هغه د بهتن مست قالو صاح کرامی وما جای زته صدق حق دې ملما يا رسول الله قال يومه وليلته وي يوم رذ اشفخ من مستياده حقك وزيافه ثلاثت ايام او من مستهدره مزيره ذري رزي من مستهاد فما كان وراء او دين اخر الذي اسدقا او خيرات thee تم سنګ دي باف كهلګ له حديث وې ملمتمداري چې د قربتک نکې یو شپه ورځ دی زیات نه زیات لري ځي باقی دي د دا حق یو شپه ورځ او د ملمتیا دا ملمتی دری ورځه دا دین ਆپل بیا سودا کړ متفقن علیه وفي رواه مسلم في رواه چې لا حل للمسلم وې ندي حلال یو مسلمان تا یو څه دا چې ډیره شې دی اورور صراحتہ ایو یوسمحو ترضی چغ په ګناه کې مفتلا کی بیا پی ووت شي کړه ورته بعض یع قوم دا د تیچيرا جفت افت افت لسلس رزي پنځل لسلس رزي بناس نو دی حلال مسلمان نشې دی د رشیدی اور اور سر بسم المله او ملله حتا یو سمحو ترضی چغ په ګناه کې مفتلا کاله قالو صحابای کرام یا رسول الله وكيف يوسفه سرن دي بڑے گناہ ته مفتلا کي قال يقيم عنده ديداغه خره ديره دي ولا شيء له هو غصر سے شيء نشتا يقري به جدل مل مسیه کی پاوی اپ پا خپل غريبي لا بال بچدار ديد مل مسیه و سي نشتا او ديد اغه سره شي ديره شوي له ور صلوات و صل الله وې باب دې په بیان ندي کې چې دا خبره مستحبه ده باندې کو کارو نو چاته اشارته او څه خبري ورول هاودارنګي ورته نه عام مبارکي ورکول بل خیر پني کو کارونو له په یو نیکار شاته مبارکي ورکه دارنګي پني کو کارو نو چاته اشارته ندا خبره مستحبه ده قال الله تعالى فرمایلی دی الله تعالی چویلې فبشر عباد الذين الذین کریموا ای جما حبیبا خوشخبری او زیر ورت جما ده طرفنا عباد الذين عظما بندگان او حق تصنتا یستمعون القول چدی دی قران تہ قران پاک او ری فیت تبعون او تیار روانيږي دایدا غا خيستا او خبرو د دې قران پس ګورئ دا د الله تعالی طرفنا دخل حبيب په مبارک رجبه هغه چا د پاره بشارت او خوشخبری دا چې قران او ري او عمل پکې شي وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلویدي يو بشروهم ربهم زيره خوشخبری ورکاوي دوی طرف دې بي رحمتي منه پرحمت سردف پل طرفنا وردوان او پرزاون گیسرا و جنات او پجنتن سرا لهم چددی مومنان ادفار فیها پدی جنتن کی نعیم مقیم نعمتن بوی امیشا وقال تعالی فرمایلی دی اللہ تعالی چلوئے دی ابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدود زیر و خوشخبری و آخ جنک غبانې چې وي چې تا سره داغې واده کې د تا سره غی واده کې د شو قالهله فر نه غ غله من حب ويمونګزیرې ورکل براهی السلام ته په بچ حب صبرنااک سره وقالتهله لهقد بیشک راغلی و ملائک زمون ابراهیم علیہ السلام تا پذیر ور کول وقال تعالی و امراته قائمتن بیبی د علیہ السلام والاوا فزحقت ناغ تبسمو کو فبشرنا ها و اسحاق و امراته قائمتن بیبی د علیہ السلام والاوا فزحقت ناكن تبسمو کو فوشرنا ها و اسحاق نو موږ ورته زیه ورته اسحاق عليه السلام و من ورا اسحاق يعقوب اور اسحاق عليه السلام نه يعقوب عليه السلام وقالت الله فرمایلی دی الله تعالی چلوید فنادذ الملائکۃ اوواز ور کډو زکریا علیہ السلام, السلام, السلام ته ملائک وهو قائم يصلی فی المہراب اور <واغ> غوالاڑو موزیکول فی عبادت خانہ کی ان اللہ یبشرک بیحیا کہ بیشک اللہ تا ته زیر خوشخبری درکئی فیحیا علیہ السلام وقالت اعلی فرمایا لی دی اللہ تعالی اذ اذ قالت الملائکۃ یا کا وخت فرمایا لیو ملائکۃ یا مریم اے مریم بی بی ان اللہ یبشرکی بیشک اللہ ته زیر خوشخبری درکوی تا دیکھا بی لمت پایو کلمې سره د خپل طرفنا بسمه هو المسيح جنم داغوی حضرت مسیح علیہ السلام علایا ولایات فی الباب کثیره معلومه آیاتونه په دې باب کې ډېر دي او معلوم دي هرڅه حدیث دی فقثیره جدا ډېر دي هغه مشهور دی په صحیح په صحیح کې من حدیثونه او دالې وا نبی نعوی ابراحیم رحم الله عنہ روایت تا ویقالو ابو محمد اے او باز محدیسین ابو محمد ویقالو ابو معاویہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر خدیجتا رضی اللہ عنہ زیر ورکڑو خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہا تاہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طولو بھی بیانوں کے مشروع بھی او پتو لو کې د لوی شاه دا لا په جنتل مو الله کې دفن دا به چې دیوکور زیرې ور کړو فل جنت په جنت کې من قصب من قصب یعنی دا وې دیو مل غلره لا سخف فيه ولا نصب نوب باغي کې شور او نوب باغي کې ستکاوټ او کتاب و دې کې څه ماناله کتاب په دې دルメته وای او غنل ته وای ہونا اللؤلؤل مجوف دې مراد هغه ملغله ده چې منځ خالی وي والسحاب اشیاء د اچو ته وای ولغت او شور ته وای والنصب التعب استری والی ته وای دا الله حبيب کلي رب العالمین د طرفنا په جنت کې د یو کور چا به دی وی ملغ لري نه داوی خوشخبری و فرمایلا صلی الله تعالی علیه الکریم نبی موسی شاری رضی الله عنه د ابو موسی رضی الله عنه روایت ته اللهم توزع اج بیشک دا ابو موسی شریف رضی اللہ عنہ دے او د سکو د فی بیتی فقور وګور کور کې سړی او د سکو د جماعت تروزی ډېر زیات ثواب ده ثم خرجاو بیاروتو مستا فقال نووی وی پسړه کی دا اراده او کا ل الزمن رسول الله الله علیه ها محضب العظم رانو